Mjë gjësit që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e Mjësit, mi gjëdashëri përshëndesim nga Valet e Radio Së Klab FM në 104, edhe nga ekrani Klab të Vës, unë jam blendik të bashkë me Jerin, me Mjë gjësit që të gjithë, me Gjithra? Altinin, Hello. me Sonin, me Mjë gjësit që të gjithë, edhe me Lorin, ne jemi këtu të gjithë, nga ora 7.10, në, në Valet e Klab FM në 104, e Agustani 7.00, Um, jurojm një ditë fantastike. Fto për është. Si zakonisht, por do të ketë diell më vonë, çdo. Ka komon. Çfarë keni? Jesh kushur nga i ftohti? Është shumë fto. Do të na nëna plasin duar. Ëndë. Vetëm bash doreza altë. A mi ha. Po pra, përndë. Ëndë, edhe kapuç për hundën. Po ti me makinë vjen me xhamat hapur erëta. Ja. Avdej është një tash zolim në në e zëvaruar pak sho nga 3 minuta nga pallati. Aha. Ah, to jam problemet e botës së parë. E kishë dëbarguar makinën një 3 minuta nga të ladin Kishë aftot, nga hundar Përsta e tri, dhe makina prap në band të fëtotin e asaj E natës E një natës E një natës dhe në, në parë Pëmundojmë që të pëmundojmë që për ty të shikoj se sa është temperatura për jashtë në këto momente 3 grad. Ah, 28 grad 28 grad 28 grad? O, o, është është, është <laughs> qartësisht e në vetur të nga një dit tjetër <laughs> Përra Mdo dhe se si ishtë nga njëka Spanja Jo, nuk Ah 28 gradë. M duket se e kam me Fahrenheit këtë. Mm -hmm. Ka njësi. M mm -hmm. duket se është me Atëherë unë këtu e kam diku të 3 gradë. Ah, qeshim. Mesa për shëm. Më thua 3 para se sa? Pa, pa, 3 gradë. Shumë mirë, ka lezet. Nice, unë kam me 20 më sht më sht kam bërë një reset atë m duket se më është bërë amerikan prapë. Që që mi matë më ato E, hey, që përënë në që? Mirë fare Mirë fare Shkullqyver Fare mirë Fare mirë Shkullqyver shumë Altini, Perfect. fare mirë, mirë fare Perfect. E, mua bete, sa duash Sot në mkriven e mqesit do të kemi më për të foljur pa fund Pa fund, po pris një pak E ti që Altini vetë është shumë i entuziasmuar dhe i kuriozuar Por do të i tregujmë sot diçka fantastike që kemi mënduar Dhe do të juftojmë gjithashtu që të bërë një pjesë duke euh, telefonuar në 0900 <Grenzy> Numri nuk ka ndryshuar, el Tini. Jo, kjo do të kjo do të jetë për bamirësi, kështu që po e deshifuna me 0900, jagojemi. Ava, ava. Kanë ne bisin, kanë zonë të vazhdojmë me këtë gjë. Hopa. Pësim robotin sesa orë? Sa orë? <Numre> Ora 7:02 minuta. Kalendar historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1492, Christopher Kolumbi u bë europiani i parë që ka shkelur në ishullin hispanjol në Haiti. Në vitin 1766, James Christie, themeluesi i shtëpisë së njohur të Ankandev, bën shitjen e parë në Londër. Në vitin 1782, erdhi në jetë në New York City Martin Van Buren, ish president i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në 1791, kompozitori Wolfgang Amadeus Mozart ndërron jetën në Vien, në Austri në moshën 35 vjeçare. Në vitin 1893, paraqitet për herë të parë vetura elektrike. Në vitin 1901, Erdi në jet në Chicago, Walter Elias, Disney, krijuësi i filmave të animuar Walt Disney. Në vitin 1932, fizikanis Vyceriani lindur në Gjermani, Albert Einstein, fiton vizën e uztimit për në Amerikë. Në vitin 1925, avioni Flight 1990 humbet në tre kënqin e Bermudës. Në vitin 1968, grupi The Rolling Stones në zorën në tre galbumin e tyre me titull Beggar's Banket. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mosë me tekst. Kënga e ditës dhe emrim tuaj në 06-89-207-222 me se është dërgu e si i parë, fiton një dërat. Kanga e ditës! Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 Hello! Orë është në 7.9 minuta, jenë me klubën e në gjesit, edhe këtë të ejnë të datës 5 mm -hmm. djetor, ju rëmë një ditë sa më të bukurë dhe në baku të shënodhën A kemi një përmëzim për sot jeri? Pa të jetër që po, dhe përmëzim e sot ka të bëjmë me faljen e gabimeve okay. Që do të thot, është dita për të falu një gabim që dikush ka, ka bërë kërshë jush ose që ju të kërkoni falje tek dikush nëse i keni bërë ju një gabim. Pra, është vlen edhe ana sillta, ose të fali dikë që ka gabuar karshi ju, ose ju të kërkoni falje në lidhje me një gabim që mund keni bërë. Një falje kërkimi si mm -hmm, ndërsjellti, domethënë shumë. Tam. Okej, okay. njëra dorë, lan tjetrën. <laughs> lan tjetrën, faleminderit Elise Lambert. Të gabosh, un gamshuajtur të gabosh është njerëzore, por të falë është njerëore. Kush e ka thënë këtë? Bilirmeta. Filozof. <kane> jo, Ilir Menda filozof. Po bra, po mendim bashkë me. Ashtu një, kryetari i kuventit, Ilir Menda kryetari i kuventit. Sepse Jo, po filozof, ai është. Është rolin e filozofit. Është ndoka. Ai çndron rolet e të ndokës. Ndoka, sepse sa çari mbetet në ndokas. Gjose i rrihemi me ata. Shkrimë ditë më nga zoti ndoka. Sigur ka humbur pak nga vëmendja publike, por unë e pres. Faqet po po, priti, priti. Kur ja si ti ku e gërtsa sin dogamen në një çë? Në si një surprizë politike, kushet ditë çfarë manovre? Rrezik po bret. Loi loi strategjish plane që po bëjnë po. Aha, që janë ata PDK-ja. Po të kreni në hyrjen e festave. Hyrjen e festave. Krishtinëve. Thjanë demo kristian funfara ja, apo jo? Ja. Nëse, a e jogë që është edhe zoti Heron Braçë Kimist që ka filluar të, uh, nuk e ke parë Heron Braçë Kimist. Është bastante. E shajën në Facebook që që her pas here bërhap uh, statusë. Health statusën. Bom. <laughs> po, Health statusën. <laughs> të ndryshme. Çu bëhet? A shëreqe mi jam jam uh, jashtë agonisti i, i Knightur me me humorin që njerëzit shfaqin me këto mimset, mm -hmm. e memet, <laughs> siç mundi thon disa, po ojanti po jashtëzakonshëm. Njerëzit kanë një humor të jashtëzakonshëm. Ëh, uh, edhe për çdo gjë gjejnë, gjejnë diçka. I tregoj një pak më vonë. Ëh jashtëzakonshëm. Me një personazh shumë të jor publik, një gazetar shumë i jor. Ëh. Ëh, dhe ideja është ku shkon mendja. Kjo është ideja. <laughs> më mirë na thuaj tani. Ku? Një. Jo, se duhet ta të tregoj. Të Nuk e kam gatën. E do ta prish pastaj. Po mund ta shpjegoj. D'accord. Gjithsesi. Um ora është tani 7:12 minuta, ne kemi shumë për të folur sot mijtë dashur. Ka pasur një vrasje dieni në një shkollë, ju e dini, mm -hmm. dhe kjo është është edhe muaji i ndërgjithësimit ndaj dhunës. ë uh, Në shkolla, mes të tjerave. Ka qenë në shkoljën e Gjergjë, mos gaboj? Në shkolzë. Në shkolzë. Në shkolzë. Dhe un nuk do t'ju riprem ndetajet që kanë përfshirëse që të gjithë i keni dëgjuar. Në edicionet dhe lehajmeve, me gjitha të Në të plasim pak për këtë sot, për këtë tem Edhe Se qarë me ndonë gjithse cili prej nesh Se mund bëhet për ta bërë më mirë Se sigurisht që është Shumë kejsh Kur gjera si këto ndodin, i jash zakonisht I jash zakonisht trishta Kjo është Ten Snake The... Ten Snake, fjara Shumë mirë See, See right, right through. through Këtë jemi mbas pak, klukim qesit Kënë nga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënë nga e ditës. Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënë nga e ditës dhe emrim tuaj në 069 20 710 222. Me se është dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Kënë nga e ditës. Midisorës 7 dhe 10 në klubin e Mëngjesit, në Club e Fem, në 104. Mish dikeni ardhur në klubin e Mëngjesit, mish tash ju përshëndesim, ju të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Dua që t'ju flas tani për ë uh, diçka interesante për të cilën ne kemi menduar edhe që në ditët e javës në vazhdim duam që ta bëjmë një realitet për uh, të gjithë. Çfarë pothoshje? E kemi menduar këtë. Hë. Uh, ideja është që ë <laughs> se më ravesh, po, nisa. Um, ideja është që duam që të bëjmë diçka për fëmijët. Sepse vjen fundi i vitit dhe disa prej nesh um, bëjnë ato lotrat e tyre, i çojnë në shtëpitë e tyre, gëzojnë me njerëzit e tyre, apo nuk gëzojnë fare sepse nuk dinë të gëzojnë. Po çfarëdo qoft, ka njerëz të cilët nuk e festojnë dot vitin e ri. Ka familje në Shqipëri dhe ka shumë në fakt, të cilët nuk blejnë dot për fëmijët e tyre. Çoftë si dhe një lodër. Mm -hmm. Sepse janë ato familje që i kemi parë herë pas here tek fiksin që të kusin shpirtin, po ja ku është një moment ku ne mund të bëjmë diçka. Sepse po mendoja, mund të rim gjithë ditën, shikojm fiksin ndonjëherë kur vizitoj ato apo ndonjë program tjetër që të bën që të qesh, e të shikosh ata dollapët e zbrazët, a ku di un? Në një gjish që Marin Mema herët apo vonë e ka treguar e do ta tregoj. Po, edhe kushtet në të cilat ata jetojnë. No? Por që ne mund të bëjmë diçka. Ne mund ngrumbolojm. Sa lodra. Në këtu për shumë, po mendoja, në klubin e mqesit, ne mund grumbullojmë ca lodra Ne mund shtim ca lek, vlem ca lodra Në këto lodra të qojmë një vënd ku mund të qojmë të këta fmi mm -hmm. Ka shumë organizata, ka shumë mënyra për të arritur të kata Por njërzit se cili në atë ngurëci në vetë, se cili në atë halin në vetë Ku shikon, sa të maroj këto punët e para ditës edhe pasaj të filloj punët e mbas ditës E ku shikon, kam për të gjerë një shpi e ku shikon Epo diun se çfarë. Të lojën e merren me problemet e tyra. Secili kalçifikohet, ngurtësohet e pa dashje ftohet edhe pse në thelb mund të jetë një i mirë, por askush nuk e merr iniciativën të themi që mund të bëjmë diçka për për të ndihmuar, për të mbledhur, diçka që në fund fare do të na bënte ndihemi mirë dhe nuk do të na kushtonte më shumë se sa na kushton dy apo tre tulura në kafe. Të cilat i bëjmë rregullisht. Dhe çfarë po bëntoj unë? Unë po mendoj që në, në klubin e mëqesit, natën 24 dhjetor, Filojnë programin si gjithoti tjetër, por vetëm që në orën 10 të mos të apërfundojmë këtë program, por të vazhdojmë deri në orën 10 të datës 25. Pra të jetë një maraton e vërtës. 27 orë i bja. I bja e 27, 27 orë, orë. Ku ne do t'jemi këtum studio, do t'jemi gjatë gjitë kohës live dhe do t'kemi shumë njërës që do t'vinë dhe do t'hynë dhe do t'gallit dhe do t'kemi doftuar special dhe ne do t'juftojmë ju ku do që t'jeni Ço gjatë gjithë kësaj kohe na telefononi, na shkruani SMS, le të dhuroni. Dhuroni lodra, libra dhe tesha për fëmijë, rroba. Vetëm kaç jo para. Nuk duam para, edhe pse parat janë janë të mira për fëmijët, por unë nuk e di se si do do, do, do ta zgjidhim atë. Do ishte një problem i madh. Ndoshta, ndoshta, <laughs> ndoshta mund mund të gjejmë një mënyrë. Që tani deri atëherë mund gjejmë një mënyrë që Ndosë uh, përdorim një një llogari bankare të të Kryqit të Kuq, apo kudo tjonse çfarë. Një nga një bamirë, bamirësit, bamirësit nga bjo, bamirësit tona lokale. Ne mm -hmm. gjejmë një bamirësi që ia vlen dhe të bashkunohemi me ata. Por ti marrim gjithëto lotra, ju mund të sillni këtu. Imagjinoni pak. Në në bankat ku punoni, në institucionet shtetërore ku punoni, kudo që ju jeni. Në çdo ditë mund vendosim çakutit mba. Nëse cilin le të hedhi aty lotra. Nga lotra. Lotra ndryshme që të rriturit nuk i marnit, se nuk u duen e nuk u hynë nësy, por për fëmijet ato janë shumë gëzim edhe imaginoni këta fëmijet vejgjil që sa dit kanë thanë, sa dit kanë nuk që kanë. më pak thanë nuk po të hemi se po vdesin por që keq u shqyri e ka, ka të pak të në tani qërë është fund vit të ndrinë sytë për diqka të qojmë sa libra, të qojmë sa lodra, të qojmë sa roba, sepse shftot jashtë A dhe ne mund ta bëjmë këtë për na kushtuar shumë. Mund ta kalojmë 27 orë në një transmetim live. Kjo do të jetë, si thua, sakrifica jon për nëgje, për të për të, të tërhequr vëmendje. Kjo është për të tërhequr vëmendje. Për të tërhequr vëmendje mm, te të kjo, të kthen syt. Te kjo gjëra ka shumë bukur. Sepse sepse e bën gjithë bota, sepse është është fund vit, është është edhe fëmijët ju e dini, kur kemi qenë gjithë vëgjër se si e presim këtë. Këtë ja. vitin e ri. E kam thonë të të zgjenjesh, të mos marrësh Në si edhe atë si laudër asë njëri është katastrofë është katastrofë për fëmijë Shikoni se qëva në dodhë Në Kanada Dua da përdorë këtë si, si shembu Jemi në Calgary mm -hmm. Ku hokej është një sport shumë pëpullor Dhe qdo vit bëhet një, një ndeshje mm -hmm. E tina që uëtë Ndeshja Teddy Bear Toss Game Ku Ka një traditë. Ky është viti 1908. Në momentin që Calgary shënon golin e parë në hokein, okay, momentin që Paku, se nuk qe top, po pa qe Paku, ajo mm -hmm. që momentin që Paku godet rrjetën, dhe Calgary ka shënuar, mund thiet, mund thiet që skuadra tjetër ka, ka ka shënuar më ur para, por kur shënon Calgary, kur shënun, uh, në vendaste, që shënon skuadra Thendasa, atëherë të gjithë tifozët që kanë ardhur në atë ndeshje fillojnë dhe hedhin akull, lodra, pellushi që i kanë sielë për fëmijët e varfër të Kanadas. Shumë bukër. Sepse dhe atje ka fëmijë që i kanë nevojë për këtë. Dhe jaku jemi në momentin kër lojtari Pavel Padakin mm -hmm. shënonë gollin e parë për Kalgarin. Njësoj si shka ndodur edhe një, një vitë më parë që e shënonë i gollin e parë. Jaku vjenë. Njësoj si shka ndodur edhe një vitë më parë që e shënonë i gollin e parë. He did it again! Back to backing! Edhe fluturojnë një shi me Lodra Pelushi nga tifozët në akull. Êshtë mara menë se nuk kam parë në një që si kjo. E se sa si, shumë Lodra Pelushi po hedhin tifozët në akull. Dhe janë të gjitha fringo të reja dhe janë të gjitha përfmiët. Wow. Wow. And right now it well they scored that goal is squadra uh, vendase perfundoi duke e fituar këtë ndeshje 13, 4 me 1 një, por u desh mjaft ko për tu pastruar e gjithë ajo grumbull i mullar i maqution çfarë ajoave me të me lodra pellushi me teddy bears Edhe e janë shumë shumë lëndë. Janë ljodra. të gjitha ndhurata dhe janë është mënyra e tyre për të dhënë dhe për të solidarizuar me me fëmijët. Gjithsej Unë emocionova. Mbas i umblom, është në të vërtetë shumë e bukur, mm. po mbasi janë mbledhë që të gjitha ishin 25.921 kukulla pelushësh. Wow. 25.921 kukulla pelushësh. Ja, ja po ku vjen shiu. Pra시 moment që o tundë, se the camera uton se duke u godit nga njëri nga Arushi <laughs> që vinin. Qëshë un po mendoj, ja, ne mund bëjmë një gjë të ngjashme. Ndoshta jo 25921, 24000, Arushi mund mund mbledhim edhe ne, mund mund të dhurojmë edhe ne. Apo ja. jo. Ndoshta mund ja dalim të mbledhim dhe më shumë këtu. Jo, un jam që nuk kushton asgjë. Do të thon për sa i vërtet pak. Kushton fare kër... pak, po po po e disa shumë zmadhohet edhe sa sa sa e mamën bëhet tek fëmijët. Kjo është gjithë ideja. Ëh, uh, po flasim për bamirësi sot në klubin e mëngjesit, për një maraton radiofonike në datën 24 majdashur, deri në datën 25. 27 orën do jemi live uh, në transmetim. Nuk e ka bërë njerëj në Shqipëri. Në një dorë për herë të parë. Po, do të, të po, luq do të tundemi nga studioja për 27 orë rresht, deri mëngjesin e Krishtlindjes <laughs> uh, këtu. Është nëse nëse ju keni pasur plane të tjera për atë ditë? Jo, s'kam pasur. Okej, okay, shumë mirë. Shkëlqyrshëm. Ti sioni? Jo, jo. At natë S'a zgjithëm në një pub me një gjënë. Po pazë. Ne mund vëmë muzikë mirë gjithë natën, mund ta tundim këtu. Okej. Na kupton, që she fest time këtu. Që ska sen do po, të bëjmë. Mund të bësh ti. Sieli, sieli më edhe drinks, ku diun se çfarë, e presin Krishtinin këtu. Gocat shuna. Gocat shuna. Këto koktelet do i bëj unë. Absolutisht. Dhe pastaj pasi ti kemi grumbulluar këto, afrohet edhe data e vitit 3 dhe marrim me kamion dhe i çojmë gjithë kukullat që duhet, tek fëmijët, dhe gjithë lodrat, të gjithë librat e gjithë rrobat. Këmbë pas ban klubin e mëngjesit, tani është Robbie Williams miq dashur me këngën e tij të fundit, quhet Go Gentle. Ora është atë 29 minuta, ju jeni me Club Fem në 104. Economy some strangers. Welcome to the zoo. Beats the subpoena. Except for one or two. Some of them are gray Some of them are me Most of them are twisted Feel of them are clean Oh when you go dancing with young men down at the disco Just keep it simple You don't have to kiss though some don't let it show if they try and hurt you just let it that you know when i'm and you go giving your heart make sure that it's worth it if they haven't earned it keep searching it's worth it E gjernat. <laughs> po një moment më duhet të siguroj këndovëti. Falënderit. Po. Më sinjëllon në klubin e mëngjesit, më dashur, ju përshëndesim që të gjitha ora janë 7:32 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 valet e Club e Family 100.4 dhe në ekranin e Club do vënum Blendi këtu bashkë me Jerin. Emrin e të gjitha. Mëngjes, Sonin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sonin dhe gjithashtu Lorin në Club e Family dhe në Club TV. Soni përvishjësoni, dëgjoj mua këtu ja. A sus se vëmë s'ka kot banon sasi. E di sa i butë që je nga brenda. Google Pelushi, po <laughs> ka këtë Teddy Bear. Ka këtë korancën e vështirë se ka parë plagut e Teddy kur ishte i vogël. Ëh. Ne. Meze. Ëm, i zëri shumë i bukur dhe është vërtet e çuditshme. Ka të bëjë me një uh, stilist te ka emrin Sebastian Erasuris. Mm -hmm. Ës Kylian por në të vërtet jeton në New York. Ës 36 vjet. Më no, shumë mirë Kylian. Ai ka vendosur. Is ja, the Kylian in New York. <laughs> ne themi Kylian. Ëh uh, dhe uh, ka vendosur të bëjë një ekspozit ekspozitë edhimë e re që ka lidhje me historitë e tij të dashurisë deri në këto momente. Mm. Okej. Okay. Duke i paraqitur këto në këpucë. Ço do thotë, ai ka shkruar 12 historitë e dashurisë me këpucë, 12 palë këpucë por 12 histori dashurie. Dhe bëhet fjal për to 12 historitë dashurie që ky ka kaluar gjatë jetës së tij dhe secilës për i vajzave që ka pasur në jetën e tij u ka dedikuar nga një palë këpucë. Okay. Dhe kjo në bazë të karakterit të që ato kanë. Okej. Të secilës. Si Kupto, hmm. që ai nuk ka më lidhje me të 12-at, por jetë 30-të. Po, çfarë më thon këta janë këpucët të këtij? Ky në të vërtet është stilist dhe merr jetën e tij me veshje, me këpucë, me modelim, a. po. Por këtë herë ka vendosur që të japë një ekspozit krejtësisht të, të re. Na ky është ky është si situash si, si një sezoni i ri, domethënë jo ekspozitë, këto janë këtu janë si, këpucë që mund të vishën modele. Ato mund të vishën sepse okay, janë kësh, kësh shumë cuditshme. Pra. Madje emrat e vajzave, ai nuk ka vendosur realin, por ku ka vendosur? A është model është një vajz. Çdo model është një vajz. Ço do të thotë, uh, një nga të dashurajka pasur Barbara, po, është e qojtur që është stewardes dhe këpucët për këtë stewardes, ai ka modeluar me tak, domethënë taka nuk është normale, por ka formën e një avioni dhe poshtë kọpucëve, domethënë përveç se ka bër uh, kọpuc kọpucët për Barbara, ka shkruar emrin dhe ka shkruar edhe një histori të shkurtër që lidhet pikërisht me këtë vajz. Te Barbara, huma. Në ky ka pasur 12 të dashura. 12, 12 të dashura, dhe ka vendosur se t'i bëj 12 pal kọpucë. Që për... kjo është një përpjekje e autorit Kilian në New York për t'treguar. Jo, ky është rritur, faktikisht është rritur në Londër. Se sa shumë femra, do ka është është i suksesshëm. Ajmë më keq është rritur në Londër. Iri. Por jeton New York, presuam se çfarë horrash janë aty në Londër. Po, okay, shumë <laughs> shumë e bukur. Padot kupucë dhe se pash çak kupucë ishin që kur i vishje dilte gjak, icila icila nga Shumë e mrekullueshme ajo. Po një ball ishin për një vajzë, për shembull, që për herë të parë kishte kaluar uh, marrëdhënie intime me këtë. Dhe kjy... kishte dedikuar si Iliasha Mari, pjesën e mbraptë të kupucës. I kishte të gëdhëndur gjëreshën Mari. Mund të thësh që ky është një pervers total. I lind. Sepse këto në fund fare janë Gjera që i takojmë vetëm ati Gjera që i takojmë vetëm ati Gjera që i takojmë vetëm ati Gjera që i takojmë vetëm ati Gjera që i takojmë vetëm ati Gjera që i takojmë ati Intimiteti që ja merë një veshë Gjera që i verës, jyla, këtë femër e kam E kam top, top, patur unë i parin Jo jo, atyri janë historia e ti e vërtet Por York. emrat nuk janë të vërtet Dhe një palë këpuzë përshumë Gjera nuk janë kompletu kuqëja Dhe duke cikur pëp Good morning. Bim Jeseldi. Jesi Eldi. Ç'kemi? Mi vlen. Nga një kapuc kishte bërë artisti Kilian për çdo të dashur që kishte pasur. Njëra për shembull ai kishte emrin Ice Queen. Ice Queen, djona më e mirë. Mbretëresha e Alkullit. Blendi, duhet të qenë në gjendje pa kështu nga monedha. Në vërtetë është. Duhet të qenë në gjendje nga monedha. Po gjithsesi Eldi. Shiva është asnjëherë mos shko të bësh çishin tek gardhi elektrik. Kaç gishon? A gëpërsur. Pam. Së të zonat. <laughs> Elina tregon pak si është gjendja në trafik. Papitu në këtë lidhje pak kemi 5 pjesë në trafik. Dor këto janë dy akset kryesore, rruga e Durrësit dhe rruga e Elbasanit kanë trafik drejt qendrës. Mm -hmm. Pjesa e 3 është rruga e Dibërës me shumë trafik, faktikisht e bllokuar nga selvia drejt Nënkaçeve. Pjesa 4 është bulevari Xhandaq, një pjesë e saj nga atë gjithëtia telegrafike shqiptare drejt urës së rrugës Elbasanit dhe pjesa fundit është Abdyl Praçi nga libërëtitar drejt sheshit u jeta me shkruar pak trafik. Pjesat e Sami Prajës që kalojnë ndaj Bylf Prajës, pjesat e Sulemand Elvina komunë Parisit udhojnë pa trafik drejt shkollës Vasil Tsana Pranores. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit. Është një, një merrje aty taksi klasik, më zhdashun atë çon tek Milky Chance tani me Stone Dance. Ora është 7:37 minuta. Ju jeni me klubin e mëqesit, valvulët e Club e Fem në 104. Ne son sta 42 minuta jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e Femishin 104 dhe në ekranin e Club TV gjithashtu. Okej, okay, miq dashur, ne jemi çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në klubin e mëngjesit Blendi, Jeri, Altini, Sony, hey. dhe Lori. Përshëndesim edhe Oltën që na shikon nga shtëpia. Por okay? doja doja që tju ftoja sot në këtë që do të jetë maratona radiofonike që do të thyej çdo rekord transmetimi. Um, uh, për sapohet tjet... fjalë bëhet fjalë për, për transmetime live radiofonik pa, pa. në Shqipëri, mm. në Shqipëri. Po, radiofonik. Po, radiofonik. Është televiziv në fakt, radiovezi. Radiovizion, po, radiovizion siç e quajnë. Në një herë, ëh, uh, klubi i mjesit do të jetë nonstop nga ora 7 e datës 24 dhjetor deri në orën 10 të datës 25 dhjetor. Kështu që do ta presim uh, festën e Krishtlindjes këtu në studion, ne nuk do të, nuk do të dalim nga studioja gjatë ditës nënës dhe dhe kur të fillojë emisioni i orës 7 të datës 20 për mendot kemi fix 24 orë në transmetim dhe do të bëjmë edhe 3 orë të tjera dhe gjithsej do të bëjnë 27 orë. Por nuk e bëjmë kot. Pse pse duam të bëjmë një maraton radiofonike? Pse duam të ndërrojmë 27 orë live në transmetim? Duam që ta bëjmë këtë për të ngritur sensibilitet, për të ngritur ndërgjegjësimin, për të tërhequr vëmendje tek të fëmijët në Shqipëri që nuk i kanë kushtet ekonomike në familjet e tyre për ta gëzuar fund vitin, Ashtu vitin e ri, duet. si gjithëmitë dhe të tjerë. Unë mm -hmm. nuk duam uh, të bëjmë asgjë me tematik fetare apo ndonjë të tillë, është e gjitha për bamirësi dhe është e gjitha pa ndonjë konotacion të, Nëmbra, pa, po, të kushtzuar apo mm -hmm. kujtëm se çfarë. Asgjë. Vetëm duam libra për fëmijë, duam veshje, veshje dhe për dhe fmi, lodra. Sepse edhe për ato ka nevojë dhe lodra për fëmijë. Të të dhe dhe duam nga ju që ta ndihmoni duke filluar që tani, që sot, në këtë mënyrë. Mund na shkruani në 069 20 70 222, mund na thoni se çfarë ju mendoni, mund na jepni sugjerimet tuaja se si ne ta bëjmë se këtë vit i parë, unë dua që këtë ta kthejmë në një traditë të përvitshme, sepse është mirë t'japësh, sidomos kur jep për këta fëmijë që ka shumë do të gëzohen nga ato lodra e libra e veshje, dhe ti dhurosh atyre sa më shumë buzqëshje. Ja? Po. Po që tani në 069 27 222 lutem na shkruani Nëse jeni njerëzit që merëni me këtë punë Nëse keni lidhjet e dura, dini, e keni organizuar tishkat në gjashme më mërë para A keni dënë A keni dënë Por edhe shumë thjesht Duke në thënë Blendi, Eri, Altin, Soni, Lori ne, ne në vendin tonë të punës Ne këtu të qoftët, a ne këtu në bank, a ne këtu të dyqani Kutem. një Kuto mm -hmm. që jeni ju sotë në gjesë Doam, që të mbledhim këqëra. Mm. Edhe mund të them bravo ju short. Uh, Ë ndalen 24 deri në mëngjesin e datës 25, ju do të keni shansin të vjini këtu. Nëse jeni një kolektiv i madh, atëherë mund ta bëni me një, ku të thon, vendosni një, një, të presni të gjitha, nda një kuti apo diçka për një, një person i caktuar të saktohet aty, që të grumbullojë mm. dhe në datën 24 20, 20, 20, 4, ju mund të vini këtu nga e gjithë Shqipëria, mund të vini këtu. Mund hmm. nga takoni ne, mund të dilni në televizor, mund të dilni në mikrofon Nga të regoni atë historinë tuaj konkrete Mund mm -hmm. <të> nga merë një vendin e punës Se si e kam pëjtur ar... kolegële <të> <gjerrig. të> Se se ne duham të hapim sa më bujarë Sa më bujarë janë njërzit që japin Sa më bujarë janë të njërz Aqë më një bujarë pash... duham të regojmë i dhe ne me, me konën mediatike Po, sepse respekti takonë Qo se dikush do ngrej telefonin do thotë Hej, jemi nga Ray Faison Duam t'japim kaqsh, shumë mirë. Kjo do ishte fantastike. Jemi nga NBX, duam t'japim kaqsh, shumë mirë, shkëlqyeshëm. Jemi nga Vodafone, duam t'japim kaqsh. Super. Të gjithë bizneset. Që jo vetëm ti përmendin, por tu jemi mirënjohës dhe ti falenderojmë, por kjo është vetëm për Lodra, për Libra dhe për veshje. Dhe për veshje për fëmijë, të cilat ne do t'i marrim dhe do t'i çojmë tek ataj që kanë më shumë nevojë nga gjithë, në mënyrë që viti i rit vi për gjithë këtë vit. Më vjen vëllëm për di sa. Është një mënyrë edhe për, është kështu si si detoksifikimi i shpirtit, e di mua, të bën aş mirë kur jep, si vetpastërim. Edhe kjo është shkencërisht e provuar tani më, ose e thot Blendi, mm -hmm. për të bërë moral në radhë. Do të kuptoni se çfarë është shkencërisht e provuar që kur jep, të bën mirë për shëndetin. Dhe sa mirë ndihesh kur ti shikon fytyrat e atyre fëmijëve që fillojnë edhe lumturohen dhe u shkëlqejnë syt nga gëzimi. Po. Po, unë so, kam provuar një herë këtë gjë. Dhe është shumë eksperiencë e bukur Ja, nga trekon dhe, që keve Realisht ata fëmi duke ditur që zhdo dit mund përbalen me gjyre Që nuk i takojnë moshës të tyre Mi afton vetëm pak që ti të dhurosh ditë shka nga vetja jote Dhe ke për të parë se sa shumë mu andryshon dito në tyre Dhe sa të lumëtur dhe sa shumë busqeshe mund të japësh Dhe është një gjë e mërkulluash më përtet dhe, dhe është që sheshe që shumë nga di gjyuesi tanë Levdi zotit janë okay me Nuk janë dhe as keq. Janë me punë të mira, janë me gjendje të mirë, janë shëndet të mirë, punojnë, janë të fortë. Zoti i ka bekuar, për ata që nuk besojnë tek Zoti, natyra ju ka bekuar. Sigurisht, gjithmonë kur bën një er dihet se një ditë do të kthehet ajo e mira që ti ke bërë. Absolutisht. Po çu ti jam, është është është e mrekullueshme. Kështu që ju lutem na shkruani, na shkruani tani, jo më vonë, mos harroni. 0692070222 ne nuk do harrojm sepse duam ta ngasim këtë gjën nga sot deri në datën 25, 25 kur do të mbyllet e gjitha. Ëm mm. um, dhe atë ditë kur ne do të um, kemi një ditë natë, një transmetim, ëm do të kemi këtu plot njerëz, se do jemi do bëhemi për për një ditë vetëm do bëhemi program prime prim time. Është <laughs> vërtet. Do vërejmë belem... të gjithë. Ne i kalojmë të gjithë, do konkurrojmë, do, do konkurrojmë po, me të gjithë oraret, mm. pa po, pak nga pak. Me të gjithë oraret. Uh, ë, problemi edhe vetën, apo? Që nuk mëder, nga që ne do të jemi vazhdimisht në studio, ne nuk do të largohemi këtu. Do të jetë e rëndësishme që të kemi edhe edhe miq artistë, uh, kolegë, artistë, uh, shkrimtarë, poetë. Ne do të gjitha po, fushat. Tha mund të vinë të na këndojnë, sa mund të vinë të na kërcejnë, ku di unse çfarë. Sa mund të vinë të ndihen ndonjë gjë për të pirë, do na duhet kafe me shumë mirë. Normalisht alkooli ka përshtypjen unë do ishte kontraproduktive, nëse do mundohesh që qendro zhjuar do na duhet kshu uh... dhe dhe nisi konsideron nisi nisi modalti mosfold mosfoldani dhe dhe ehm uh, imagjinoni se sa pa koherent do jemi ditën e dytë do kur kemi bërë 20 e ka veror mund të dëgjoni çudira kush e din se çdo dalin nga goja jon por e gjitha do vjet problemisht sik edon edhe kur un dhe gjithë do të dije ripin apo <laughs> bënë një nga këto çmendurirat A koma për të ndodhur, që s'ka ndodhur. Do të jetë gjithaqë për bamirësi. Kështu, okay? Okay. Themas fan clubin e MT-së. Mish tash ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Keni ardhën në krybin e mqesit Dove është të një 7 e 56 minuta Ne mi pranë në uh, lejme vetorës Petë miqdashur Por -G -G. Uh, parën se shkëm atje Kemi një loj për juve sot Juftoj uh, që të luajmë Si në zhoti tjeter Edhe sot me Ana Gramën E të klubit e mqesit Ana Grama Në klubin e mqesit Ok Lipotana Lipotana Lipotana Lipotana Mund të jam për disa distancë xhe. Po te ishe. Po te ishe në Greqi do ishte në Lipotana. Ne ishte në Lipotana. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. 069 20 70 222 jau vjen edhe JJ me Lajm edhe mëjesin e hija JJ. Lipotana miq dashur. Ësht anagrama e ditës sotme. Nëse i ndroni vendet këtyre gërmave do të formoni një fjalë. Jerit. Nuk kam as ide. Një fjalë e cila ndodhet në fletorin e gjus shqipes. Sigurisht, asnjë ide s kam. Asë. Sigurisht. Kujdes, Gjeci. Kujdes, Kujdes <laughs> Gjeci, <Gjizini> jemi live. Sa <laughs> <laughs> na bërat. Ashtu, Gjeci. Si na bëre hahata në Gjeci. Lipotana. Keni, okay. asim de, Gjeci. Lipotana. Lipotana. Jo, akoma jo. Do ta do ta proponoj gjatë lajmeve. Kam përshtyënun. Proponoj gjatë lajmeve. Do ju them vetëm një gjë mm -hmm. për ndim. Edhe mund ta hahet. Uh. Edhe mund. Edhe mund ta hahet. Ktu bëhet thjesht fali, ëh, okay. lipotana shumë e thjeshtë. 069 207222 dërgoni mesazh dhe tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. Ne okay, kemi 1 orë për ato që vjenin pari me përgjigjen e saktë për këtë fjalë. Ciao. Niviti me lajme tashi edhe vazhdojmë me tjerën. Uh! Marcus Collins Speechdresser Mercy, mercy. Mercy, mercy. You got me working on your love. It keeps me up in the night. You know I ain't be sleeping. <laughs> Don't care what time a day is. Don't care what time a day is. Kënë nga e ditës në klubin e mëngjesit Kënë nga e ditës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjetë klubit e mëngjesit dërgoni së mësëm e tekst Kënë nga e ditës dhe emrim tuaj në 0619 20 70 22 Mesaj dërgu e si i parë fiton një dërat Kënë nga e ditës Në ditën e sotme 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Efem në 100.4 Geminis upësen e dytë të klubit të mëngjesit për këtë të ende të datës 5 dhjetor, ora shënon 8:8 minuta e yrrë, një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes i çdhitve, si sot heri 8:8 minuta mëshdanshur mi përjashta 2 gradë Celcius ende ftohtë, xhamat e makinave janë me brym hmm. sot në mëngjes, kështu që uh, do të kujdeseni edhe për këtë, dielli akoma nuk është aq i fortë sa për, po të përdorë kadancën. Por megjithatë mm -hmm. është një kohë shumë e bukur sot në mëngjes. Dhe... dhe gjatë ditës do tjetë, no, tjetë Në sërëtish, në qovë se vishë një ngrodë do, do tjetë me të vërtet shumë rëhatë Adere, Lipo Lipotana Unse Lipotana është Anagrama ditësë sotme Në 069 207 222 22, 069 207 222 22, Po ju ndim oj është një kafsh Miqdashur është një kafsh Që nuk rritet këtu tekne 069207222 mos haroni skurani emrin tuaj për çum fitues. Është një kafsh që nuk rritet këtu tek ne. Ju ndihmova po. Kemi edhe lejon e censurës. Altini ka përzgjedhur një personazh të një orë dhe ka censuruar brenda një klipi një fjalë që i ka menduar se është drejt për tu censuruar. Është mirë ka bër. Shumë mirë ka bër. Dhe tani <të> fjala e censuruar në këto mëjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Mm. Ja një lojë Siç jam sot, jam dhe nesër. Jam totalisht i lloj. Urrej urrej fryrjen, urrej mendjemacin. Një sekondë, një sekondë, çfarë thotë edhe një herë? Nuk e njoha se kush ësh, më thën drejton. Është Tcege i Beratit. Oh, okay. Po, oh. po. Dhe thotë jam një lloj thot. Jam një lloj, pra, e kuptova. Çdo ditë edhe pastaj thotë urrej pipin tin. E dëgjojmë edhe një herë? Po, pra. Jam një lloj, siç jam si sot, jam dhe nesër. Jam totalisht i lloj. Urrej urrej fryrjen. Urë, më, bib. Urë fryrjen, urë mendimin, cilën urrën të parën se i ka i Beratit. Por, por duhet të thënë që është mm. e vështirë. Duhet të thënë që është e vështirë. Kyçsoni, duhet mendosh mirë për të hapur atë rast. <laughs> po, <son>. Okej. <Okay. laughs> 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin tuaj për çm fitues. Mirë, meqë që është e vështirë, atëherë uh, me të gjithë duratat sot i hapim edhe një numër të revistës Gazeta. Numrin e Ai, s'ka. Part Gracias, është revista e parmujore mbi modën dhe aktualitetin në Shqipëri. Ky është numri i dhjetorit me të gjithë duratat që do japim sot bashkë me to, edhe një kopje të Gracias. Sërë. Okej, okay? daccord. Sekanca është gjëra shumë e bukur këtu që po shikoja. Ka dhe informacione të dhura. Ka. Ka dhe mod. Revizer. Revizer, ja, do të them se qëra që mallkimi që u b Bekim për shembull është një artikull shumë interesant. Për një vajzë Quhet uh, Gjulieta Treska Por do t'yllo, ta lezoni, e, keni parasysh uh, së mundin e sklerozës së shumë fisht? Mhm mm E ka pa. prekur këtë vajz Oh Po, dhe dhe ka vendosur Pra është historija saj rale Por është mjeke, po. po është, është historija saj më, E gam parë, mjafë me shumë vullnet vajz. E ke parë? Po. po, kjo historija është aty brenda këtu është fantastike ba, Ka gjera shumë bura Qushe, mm. a ndo si është në pjesë revistas Ando, se un sexy sei io. <laughs> <laughs> de eliminarnos. Eh, perché no? Io avevo un'idea. 6 minuti dopo, io unito a Voxy. Mh. Le detto. Montua, ovviamente. Non si è mzerro. Po, mirdo ishte Mirdo ishte Ok, pra me gjithë Me gjithë durat asot edhe një numëri gratias Për ju të nderuar miq Ne në klubin e mëgjesit kemi vendosur që në datë 24 Duke u gëdhir 25 Të qëndrojmë me gjithë ditë në këtu në një Maraton në radiofonike Do të filojmë në mëgjesin e datës 24 Dhe nuk do të reshtim Dhe risat në barojmë edhe emisionin e datës 25 Kështë që do të jemi në trasmetim live Për 27 orë E do të vendosim në Në këtë mënyrë rekordin për transmitimin më të gjatë live Në radio dhe televizion në Shqipëri në Pa shkëputje, mm -hmm. pa ndër prerje Non-stop nga 7 e datas 24 djetor Dere në orën 10 e datas 25 djetor Dhe gjatë gjithë kësaj kohë Do t'juftojmë ju që t'cil në këtu në studio në Club FM Në 104 në hotelin Rogner në qender të Tiranës Dhurata për fmijet me më pak fat në vendin ton Për fmijet që kanë më shumë nevoj Nga të tjerët për ta festuar vitin e ri Por që nuk kanë mundësit ekonomike Ta bëjnë këtë gjë Prindrit e cilve nuk u blejnë do të duratat e shtrejnëta E të bukura që Po, asa do të dira Gjistë të cili prejnështë zonë që t'ja blejnë fëmijës vetë Këshu që Quna dhe goca e, Jeni shumë të mirë pridur Që të ndërgjëjsoni gjatë kësa kohë Gjatë kësa i periude Që në vendetua jetë punës të grumbulloni libra. Lodra dhe roba për fmi Në mënyrë që ndatë 24 Ti sfilni këtu tek ne Dhe ne pasaj ti qojmë tek fmiët Që kanë më shumë nevojë Një feste madhe e solidarizimit Në mënyrë që viti ri Të shkoj tek gjdo voglush Kjo është shfarë ne duham të bëjmë Shkojmë tek muzikat anin në klubin e mqesit është Rock Mafia bashkë me Miley Cyrus Mi qdashur kjo është The Big Bang Kjo është The Big Bang But you're given cuz i know you're willing to take me all the way you got me right here gums the ball and i can't wait to finally experience.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 në kryqën e mëngjesit në Club Efem në 104 Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:18 minuta. Ne jemi çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në vallet e klubit Family 104 edhe në ekranin e Club TV. Një ngjarje e rënd ka ndodhur dje. Ju lutem dini, ëh, në lidhje me dy 7. adoleshentët, po, është 16-tari, si gjithmonë. Sa gazetarë, 16-17, po çfarëçi ka? ëh, si një djalësh ka vdekur dje në shkollë. Kjo e bën e bën me të vërtetë të rënd ngjarjen, por shkakse ka ndodhur edhe brenda shkollës, nuk është hera e argjë një adoleshent ndëj një adoleshent tjetër rrihen zihen dhe, dhe pasaj përfundojnë tragjikisht në një vrasje. Mi par këtë që ndodhi? Po, ëm um, dhe dhe un doja të shoja diçka në lidhje me këtë, më që këtu në klubin e mësuesit ne bëjmë her pashere këtë shprehim mendimet tona, ju mund të shprehni tuajat. 069 20 70 222 është nëmëri telefonit 069 20 70 222 Personalisht mendoj që kemi shumë nevoj Që të reflektojmë si shosheri Dhe të gjejmë një mënyrë Për të bërë diqka Në vend që të rim uh, Dhe vetëm të flasim Dhe të drejtojmë gishtat nga tjerët është koha që ne të bëjmë diqka E të shikojmë problemin ashtu si që duhet Në mendimin ti modest Opozita djeshme ishte për të qarë halim ë uh, dhe dhe nuk e di se se ç'mund uh, të them. Disa prej eksponentëve të opozitës po them me emër Eduard Sigaimi. Siga paish ministri, gudhi unë ja harrova emrin që tani. Imagjino çfarë personazhi. Halim, faleminderit. Ëm uh, që shkoj atje dhe e përzun nga nga Morti, a thiem. Nuk se okay. Nuk se do të themi që fajin e ka policia për atë që ndodhi. Jo vetëm, jo vetëm që e reduktojmë problemin, edhe nuk e nuk e kapim ashtu siç duhet, po nëse bëjmë edhe debate gjithnatën në televizion, ndërkohë që fëmia nuk është varrosur akoma në shpinën e tyre, e tregojmë mbeten në një nivel të mjerueshëm etik edhe politik. Hyvan komplet, hyvan. Mendimi im, themun tani, që dalësh edhe të bësh këto akuza që policie, sepse i bie ja, që e. në çdo në çdo shkollë të ngrihet një e, stacion policie. Edhe çdo ditë shkolla që kanë përshëndrim e pas. Mund ta bëjmë ndashtu. Ë nuk kanë gjë të keqe, mund ta bëjmë edhe me detektor metali kur hyn atje si në aeroport që të zbrazin xhepat për ditë, hiq stiropaja, goma, ku diun se çfarë. Mund bëhet, mund bëhet ajo çështja. Ose ose mund shikojmë një problem shumë më të madh që kemi në shoqërin tonë. Mm. Problemi në të fortë Problemin e e e modelit që ne u kemi dhën këtyre fëmijëve, këtyre të rinjve. Modelin e dhunës, qoftë qjo fizike, qoftë edhe atë asaj dhunën që kanë penetruar politikanët tek ky popull, vazhdimisht në televizion se dilte Arben Ristani dje, sikur ka harruar dhunën që ushtronte ai kur ishte kryetari i KQZ-s. Dhun mbi votuesit e Tiranës kur undroi kryetarin e bashkisë Sepse këto gjëra kanë ndodhur këtu. Edhe do të ishim në palasën nëse do të harronin që këto gjëra kanë ndodhur, sepse edhe ajo është dhunë mes tjerave. Po. Por në vend që të rrimë atë të flasim për atë që është e rëndësishme, se si mund t'i ndihmojmë këta fëmijë. T'i nxjerrim nga kjo ideja e gabuar, imagjinata dhe fantazia e tyre se janë që të gjithë Al Pacino në njeriu me shenj. Të gjithë gjith që lenë imitojnë atë të fortin që i zgjit të gjithë gjë në këtë lloj forme. Apo kulturën e armës që kemi, armë në shtëpi. Armë në shtëpi. Sigur. Edhe fëmijët e atyre që kanë armë në shtëpi vdesin në fund fare mm -hmm. ose vrasin shokën, sepse ka dy viktime këtu. Viktimë është ai që vdiq, sigurisht, po viktimë është edhe ky tjetri që e vrau. I ku gjithë tjetra. Që jeta e, e ti tani merr një drejtim krejtësisht të paditur, po. Ai mm -hmm. jo, e jo dash të mirë. Vrasës, janë atmosh vrasës. I kam marrë edhe diku me, me gjak të ftohtë. Ky është problemi. Ky është problemi sepse nuk ka policë në botë. Që ta ndaloj një një njerëj që edukohet, sigurisht okay, OK që të vrasësh, sigurisht OK që të ushtrosh dhunë. Dhe ne jetojmë në një mjedis. Lafti Zotit që ishte Lubonia mbrëm tek Trevezio që thoshte dy tre fjalë. Sa gjëra që, që që kanë sens. Hmm. Sa Se ndryshe na na na, ku di unë? Ne jetojmë në një shoqëri ku i fortë nuk pyet për asnjë gjë. Dhe kjo është një nga gjërat që unë shpresoj akoma që të ndryshojnë këtë vend deri tani nuk ka ndryshuar për zhgënjimin tim që është kjo kultura e të fortit. Po thoshte për rastin e Rumanisë se mund ta ripërcjell për jube sot mëngjes, Lubonia më Bram, ishte një nga gjërat që dëgjova, nuk e pash çdo deri në fund ata se nuk duroja dot më nga nervat, por por ajo pjesë që pash që thoshte që në Rumani mafja edhe kur i kanë parat, nuk blen makina të shtrenjta. Sojon dalon policia pa. dhe tyet ku i ke gjet lekët që ke bler këtë makinë makin. dhe i futesh belarave se duhet vërtetosh se nga i ke gjet lekët dhe thot thoshte Lubonia mm. sipas një miku ti që njeh situatën. Po mm. po, është vërtet. Që që që edhe kur i kanë parat, ata nuk nuk tek kurse këtu hapen njerëzit prapanicash, siç themi. E kupon në çdo kënd dhe kalamaj sigurisht që ata modele do të marrin. Ata do të shikojnë. Kto Touaregët e këto Range Rover-at e këto Kuj di unë, unë asat e më dhaja e për Gjithë kjo ideja E kush janë këta? Këta janë jan shokët e ish ministrave Apo ministrave Pra atë punë kuj di unë të un ni Po janë shokët e babit, qunit babit E ke për asushti si kanë funksionuar këto gjëra Se këto kanë qënë gjithë përfshirë në Aferat, tenderat e qeverisë Ta i kanë pasur parat Edhe i kanë akoma Në kjo kulturë këtyre të forta që spyesin për kërkon por që që ekspozojnë lavdinë e tyre të, të bërë me me drog, me dhunë, me vrasje, me prostitucion, me me, me një, një mini të zeza, reklamojnë kështu me dhunë. Kjo është kjo është ky është ësht, ësht modeli që ne si shoqëri u ofrojmë këtyre trimve. Tani këtu po që ka vend që policia të bëjë më shumë, mm -hmm. që ky lloj modeli të mos na hapet më nëpër rrugët tona e nëpër lagjet tona e kudo. Sikur e, e ka shkiruar këtë vend dhe dhe është zot këtu dhe mbretron, sepse ja çfar çfar u përcjellin fëmijëve. Po mendojnë që deri këtu është. Qoftë do merrin pas saqë e ka falin Sajmir Tahiri, a ku diun se çfarë. Ë qeveria aktuale e, e këtë. Atëre kjo e, është, kjo është, kjo është, ku diun, është është pasi osme, është mungesë respekti për për atë që ka ndodhur edhe për për gjithë fëmijët meritojnë më shumë se sa kaq, nganë. Tani Kjo është kisha un për të thënë për këtë. Dhe ke thënë mjaftueshëm. Po. Që do jo. të bërt diçka për të grumbulluar këto armët? Për çmimit tari dizajni ka të gjitha spektet. Unë kam diçka edhe në lidhje me familje që mbajnë një armë. Mua nuk më duket logjike, sepse ti mund të jesh i rritur dhe në momentin që ke armë të bën t'jesh më të fortë. Dhe imagjino pastaj një adoleshent që nuk e ka logjikën e një të rritur e mund ta bëjë 7 fish më të fortë atë. Kështu që problemi fillon që tek familjet për mua që duhet të jenë më bashkpunuese me fëmijët e tyre dhe mos të ekspozojnë dhe të bëjnë të fortin ata të para duke mbajtur një armë në shtëpinë e tyre. Sa e sa e sa raste kemi lexuar nëpër gazetë apo parë në televizion që mori armën, vrau babain, se kujtoj se ishte hajdut. Mori Vra. armën, vrau tonë djalësin, vrau se se u zun para për... Loto. E për 5000 lekë te loto. Ku duon se çfarë? Evropa dashi se po loste, nuk e di, nga këto gjëra të tjera. Bravo vllajm për një ë uh, mm. di uji, dhe kjo është kultura e dhunës, kjo është kultura e vrasit, shkatërimit total të tjetrit. Sikur gjërat, domethënë mbarojnë aty. Bam, vdes ai edhe edhe pastaj s'ka gjë. Domthonë duket sikur porrisim ne me duar tona një lloj brezi që po i bëjmë akoma dhe më pandjenja dhe çdo gjë ta bëjnë me një xhak thotsi pa u dridhur sherpiku. Kështu që prandaj mendoj që ishte një Shfaqe turpshme, dje, politike E gjithë kjo, kjo gjëja që Po mundohet në shqitet si hau Sepse më qovëse të zdo reflektojmë Po do, do hedhim si ata maimunët E kema rësyshme maimunët në kafazë Janë më ta maimunët, këpështë të zdo gjikë Marin kakën që kanë bërë Edhe në njerë kur kalujen vizitorët I gjuarin që Edhe u lirin me të mandhe Këshumë më dukë, sigur pashë që po ndothë të dje Kur politizohen edhe këto gjërat këtu. News do vi tani me madness, miq dashu çmenduri. Përkthehet kjo këngë. Ora është tetë e 27 minuta ju jeni me Club of Ham në 104. Të ngul lajmoron ardhmën e Eldimerovit nga Radio Taxi Classic në Ne kemi kopa e dhuar Blendi. Na shoku. Sot ja propozoi Maltini ta dëgjojm pak edhe Jamaica. O këngën, po <të> pse ajo e doshë të gjithë rën ti. E kuptova, e kuptova. Në rregull. Nënisë de Samir si Jamaicaan. Pa tjetër, pa tjetër, rege që vetë, rege Rege, që me lezese Ok, jebi, jebi Problemë, në të lidhje dytë kemi për fatë ke shumë situata me trafik Të ndihem në traksit kërësore që janë me trafik të rënduar drejshetës këndërvej rrugaj Durësit Nga këtërsa kamë dhe të filon trafiku dedeshe Shqiponia Sposohet me trafik nga semaforën dhe prakë derin qëndër E një të gjëndi është tek rrugaj ka vajs nga semaforët e ys verishit që i Dheri të kvalati me shikjeta ka trafik Kryzimi si indjetojnë në 4 në anët me trafik Edhe pjesa që i bashkohet 6 këndërbejësh me trafik Rruga Elbasanit pa e ndryshuar Dhe këtë rritmin me trafik Nga liceo artistik dretë 6 i të bush Zonat preferike kanë trafik dretë rrugës Bardyll Rruga Bardyll Vetëm kryzimi pranë shkohet qajubi ka vërshërësirë Vetëm kryzimi pranë shkohet qajubi Pjesa tjetë dhe shëllirë Ndërgohet që Devimet drejt qendrës, rruga e Dibërës me trafik, rruga Ferri Xhajo ka shumë trafik nga farmacia 10 drejt stacionit treni, por dhe rruga Hoxhatasim nga kryqëzimi me rrugën Barrit drejt shkollës së universitetit. Por momenti, bulevardit Zandark dhe të gjithë bulevardet e dend janë qarkulluar me trafik normal te Tiranare, të gjitha devimet nga sheshi Wilson për fat mirë janë pa trafik, rruga Sami Frashi, e dy folfrashi dhe Sulemand Elvina janë qarkulluar për mendim drejt bulevardit Bajram Curri. Ah, sa bukur. Faleminderit, Yeti. Mjërë pafshim, e ti me rolling nga Radio Taksi Klasik Mishdashur, lecikojmë ta një nëse kemi një fitues Në lidi me anagramën, e ti të sotme Lipotana, ishte anagrama Lipotana Dhe... Fjala është antilopa. Bravo. Bravo, bravo kush e ka gjetur? E ka gjetur Lady e Para. Lady e Para. Pari, Lady. Uh, me numër që mbaron 619, edhe ka fituar një gift bag nga Electronic Lane, edhe një reviz gratcia. Ah, oh, u shkelçyesh me bravo. një uh, është një sport me urata nga Electronic Lane, më është ajo duhet të ju kujtoj, por të gjithë produktet Apple për çmimet uh, më të mira për produktet Apple, për produkte të garantuara Apple, nga një shitës i zyrtarizuar, shkonin tek rruga Minë Penza është aty kundatek pas në shëri Flora dhe e gjeni Electronic Line janë më të mirët Këshusha, fituesja, ledi në këtë rast ka marrë një shport me durata me aksesor nga Electronic Line Falimin berit okay. Nërko, duhet të gjemë edhe një herë fjallin me censuruar se, po. se nuk e kanë gjetur okay. Shka Shka dhe dhe një. Është Jam një loj si që jam sot, jam dhe nesën Jam totalisht një loj Urej këtë, f... urej frujrien urej më, më mm -hmm. dhe matësin Dhe në sonë që Qëfar kanë thënë? kan thën hipokrizin njerëzit jo jo s'është hipokrizia jo, mendova se ishte hipokrizia jo ja. jo babzin kan thën ja. sa fjalë këtu por që s'ka lidhje N në fakt fjala e parë nuk ka lidhje me dy të tjera mm -hmm. se njerzit kanë vajtur sipas një lloj kronologjie që kanë këtë, këtë këtë por mm -hmm. jo. okay mirë uh, 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja do të kemi tani një seri quiz-esh miqdashur këtu në klubin e mësuesit edhe për ditën e sotme kujdes sot me quiz-e do të shkojmë në filmat mm -hmm. që do të ketë e gjitha të bëj me kinematografin dhe unë do të tiftoj që jo vetëm për rata që janë në shpite tyre që në andikin për mes televizorit kushtoni vëmendit e ekranit pyetja e parë shumë e letë zir në zirë një telefonë në të bëjë një gati sepse 2 biljeta për kinemani imperial të i qëndra kristal që do të vinë me një herë për këta plus një numër nga revisa Gracia ka mështime të fitohen shumë letë 069 207 222 është filmi Zonja dhe Zotrin mm. Q Fifty i të ndashurve quhen Jack and Rose. Oh, that is. 069207222 dërgoni mesazhet juaja pa haruar emrin për json fitues. 0692070222 për uh, Quitsin e Sotëm. Në fillim fare thash shumë i lehtë, prandaj bëni gati telefonat. Në fillim kërkojmë filmin ku kemi Jack and Rose. E, mirë, mirë I'm flying Jack Moment kyç Shumë në romantik A nuk është kici a i? Kici <laughs> Kajmë pas pak Kjubin e mqesit dhe më shumë Sërë qështë nën 27 22, 22 Kjo është për Eil Dime Rollin Nga Radio Taxi Klassik I'm lesim. Jamaican Baby I'm Jamaican Baby Dhe mëgjesit, në klab e them 100.4, dhe në kralin dhe klab të vëz Pala, <laughs> pala Mirë se kene altër në klabin e mëgjesit Me gjitha shurë përshëndesim Kota një uh, për dhe gjuar edhe njër lojnë E censurës me cekën sot në mëgjes Cekja u uh. ren t'i qka Dhe këte e thot me gojnë e ti Por ne kemi pëshevur se qfar u ren a i të parën Ka një list me gjërë, në fakt Nuk do t'ju shkonte mendja kurr. Kur. Ne mund verët. mund t'ju ofronim një udhim çip në Las Vegas për këtë <të> pyetje, sepse do të ishim më të sigurt se sa zbëhet, ju nuk do ta gjeni dot. Megjithatë, ne nuk e kemi një udhim çip në Las Vegas, ne po la kishim, por kemi një udhim çip në n kinema. Ço po, kemi një ump. Ne se... kemi gelato për të. Ja, doktoras okay. do t'japim një orë nga mestan tek premierat. Po, do ta japim, le ta dgjojm se. Jam një lloj, siç jam sot, jam edhe nesër. Jam totalisht një lloj. Urej f***, urej fryrien, urej mëndje më matësin Altini ka dhe një ndim, faktikish, urejtja e parë nuk ka të bëj me dy urejtjit e tjera Në më thonë që ka një lidhje me mëndje matësin dhe fryrien Urejtja e parë, në një farë më njëre, ka të bëj Por, por, uh, letin një më mjërzit, është një artikull, po pra. është një artikull i veshjes I cili, tregon, si pasekes, si pas tregonë Prepotens mm -hmm. Një farë mënyre Dëmë të në cekja të kjë artikull i veshjes Shëh Prepotens Mendje masin masi Ndo shta Ndo shta atë fryrien për cilën Për cilën më mbraba Por cekja e shikon të kjë artikull i veshjes dhe, dhe këtë përmendu Thot u rej Këtip mm -hmm. Nga kuptoni Sigurisht që e kuptoni 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Mosaroni mm -hmm. Emrin duhe për që në fitues Harrison Okene Ek ka emrin burri më me fat në botë, do t'ju rregoj një Bak, histori mbaspak që do t'ju luaj mendsh me se këtë. Sepse tani kemi lajmet sketch me Altinin. Ua, mi Altini! Gati e. Gati. Gimi dhuron 100 lekë dhe ndihet shumë mirë për veten. Agim Zaharia nga Tirana tha dje në një deklaratë të veçantë të bërë publike përmes rrjetit social Facebook se këtë të mërkurë kishte dhuruar një fëmijë lypës plot 100 lek të reja. Jam i lumtur të ju njoftoj se pas një përpjekjeje të gjatë dhe jo pa ulje ngritje, arrita diçka të duroj plot 100 lek në formën e 20 monedhave 5 lekëshe, nga ato të, të voglat fare që më kishin mbetur në xhep. Shuma e konsiderueshme përbën jo vetëm një rekord personal për mua, por edhe një standard të ri të harmonizimit dhe bashkunitet social që unë arrita ta vendos për të gjithë ne, thuaj në deklaratën e Zotit Agim Zaharia. Un personalisht Nuk presi gjithdo qytetar të për sakrifisën time Por së paku Dhe të respektojmë heroizmin E atyre për ne që japi 100 lek në lypsa Në bjullaj deklerata Palim derit deri Në të vërtet një hero um, Tani, kemi një fitues Apo jo në lidhje me pyritin e par Në kujtin meseri Pyritin e në cilin film kishim Jack the, the Rose, Rose Si protagonist romantik Titanic oh, Bravo, bravo Nësa dikush ka thën çifti i lumtur. Çifti i lumtur. <laughs> Fitues është Elsa me numrin 152 dhe ka fituar dy bileta për në kinema dhe një revist Gracja. Okej, okay, e shkërcyojmë. Le ta bëjmë edhe një herë lojën. Mishdashur kemi filma sot në Pop Quiz. Pop Quiz, ky është Quiz me seri po. Po po, shëdhë këtu njëfarë mënyre. <laughs> Atëhere, dhujetja për ju është kjo Aktori Ian McGregor mm -hmm. dhe Nicole Kidman Ishin protagonistët romantik të këti filmi oh. Ne mund të edhe të, të gjëjmë një fragment nga filmi atje Ian McGregor dhe Nicole Kidman mishdashur në vitin, kam është minun, 2008 ishin protagonist të këtij filmi romantik cili është filmi 0692070222 voilà wrote the song yet for people like you that have keep it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 Në klubin e mqesit, në klab FM, Kaj. në një 100.4 Okej, okay, mishë të kjerë nga ardhë në klubin e mqesit, mishë tashë ju përshëndesim është tani minuta, të një 8.51 minuta, duat ju kujtojse në datën 24 10 or. 10 or, për gjithë javën që na ndihni Regulation Clubin e mëngjesit, u keni rasin që të na ndihni gjatë gjithë ditës, si jo vetëm në mëngjes, por ne duam që të bëjmë një maratonë radiofonike, nuk është për asnjërin vendin ton më par, duam të vendosim një rekord për Shqipërinë, duam të jemi në transmetim për 27 or rresht. Pastaj duam edhe të shikojmë nëse na duroni dot gjithë ditën po, apo jo. Ja? Bëni një program, edhe <laughs> një spro. Do kemi një program në prime time atë atë ditë ku ne do ta da nisim datën 24 dhe do ta përfundojmë uh, programin vetëm kur të ketë mbaruar edhe emisioni i tas 25, kështu që do të jemi këtu gjatë gjithë ditës natës pra 27. Mm. në 27. Pra do nisem emisionin orën 7 në datën 24 dhjetor dhe ne do të mbyllim në, në orën 10 të datës 25, 25. dhjetor. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne do të mirpresim dhuratat tuaja Lodra për fëmijët me më pak fat në vendin tonë. Mënyrë që të çojmë gëzim tek çdo fëmijë, njëra nga gjërat që mund të bëjmë për ta më të dashur është që dhurojmë. Dhurojmë Lodra, Libra dhe Pesha. Ëm, mm -hmm. um, kështu që ju mund të bëni pjesë kësaj Uh, ë nisën këtë organizimin pa asnjë prapasken apo në një qëllim tjetër përveç që se që të cilim pak gëzim tek ata fëmijë që mezi e presin vitin e ri. E ju gjithë e mbani mend kur kemi qenë në Vegjës se sa i rëndësishëm ishte viti i ri. E vërtet. Kur do të vinte, për ta fëmijë akoma është? Jo, un po mendoja që kushdo mund të bëjë edhe me dedikim, për shemb nga era me dashuri dhe mund të bëjë një arush ose një pal pantallona ose një kaçet i bëjnë vet. Një... Tam. Po sigurisht. Atë kjo pa, do të ishte gjë. Keq e kam, përkundërsin shumë mirë. Jam shumë dakord me atë. Qësi ju mund të organizoheni në vendet tuaja të punës, s'është më kollaj në vendet e punës, por shkakteni aty për ditë, keni kohë. Le t' thoni, "Ok, a le të shtim gjithë në një lek?" Ju, cilve fati ju ka bekuar, jo vetëm me punë të mirë, por me shëndet, me familje, me fëmijë, uh, me ngrohtësi. Që kuptoni, e kuptoni sepse jeni prindër, se sa e vështirë është për ata të tjerë që nuk kanë të blejnë fëmijët e tyre, qoftë edhe një lodër për vitin e ri. Sër çes zakonisht blejn miell, ku diun gjëra të tilla, se si janë fiksuar bashkë. Me blendi diçka për të. Jo miell, jo vaj, jo sheqer, i kanë këto fiksimet, e kupton po, gjithmonë. Më vështira për prindrit është dhe ajo përgjigje kur i thon fëmijës nuk kemi të keshën mami ose të keshën babai. Ajo do të jetë goxhadhin. Është vështirë, patjetër, po, pa po. Po sa vështirë është për fëmijën që ta pranojë që po, të tjerët mund të kenë, po ata s'kan. Kështu që, që le të bëjmë bashkë dhe le të çojmë te çdo fëmijë, Buzqesh, Gzim, Lodra, Elibra, këtë fundvit që për vitin e ri edhe ata të kenë. Më së atëgreni ju shedjat gjithë kësaj ditë natës që ne do jemi në këtë maratonën e madhe radiofonike, ju të gjithë, kushdo që jeni, biznese, institucione, individë, individ. që doni të bëni pjesë saj, jeni të mirëpritur që të vini, të na telefononi, të na shkruani, të takoni dhe leti grumbullojmë këto lodra këtu dhe pastaj leti çojmë tek fëmijët. Është kaq e thjeshtë. Do kemi miq, shokë, dashamirë, e kujtun se çfarë, kolegë që do të vinë, do të çndrojnë me ne gjatë këtyre 27 orëve të vështira. Si ju vjen Xevi uh, tani? Me lajmë te orës 9. Xevi, ke gati? Gati. Shqëlqyeshëm, por nuk kemi mbaruar akoma këtu në klubin e Mqësit, sepse fillim faraun do të pyes sonin nëse kemi një fitues në quizin tim të fundit sot. Quizet janë nga filmat më të dashur dhe në fund tydja e fundit ishte aktorët iën me Gregor dhe Nicole Kidman ishin çift në këtë muzikal. Molim Rosh. Molan, Molan Rosh. S'ka gjë, s'ka gjë. Edhe <laughs> Kushe më kush e ka gjetur? Uh, e para e ka gjetur Silvia okay. me numër 834 dhe ka fituar një lule nga bota e luleve dhe një revist Gracja. Edhe një revist Gracja. Okej, okay. ja ku është kuici i radës edhe këngë nga filmat më të dashur, kushtoni vëmendje edhe në ekran. Kujdes. Misht të dashur. Në vitin 1900 e në vjetin 1900 po mendoj në vitin 2012. <laughs> Prodhimi është në vitin 2012. Kjo aktore ere fitoi çmimin Oscar. A mm -hmm. e fitoi në 2013 apo viti është 2012? Fitoi çmimin Oscar si protagonista më e mirë me filmin The Silver Linings Playbook. Playbook. Pra cilja është aktoria. Po. 0-6-19-2017-222, bjit... mm -hmm. Mosaroni emrën të uaj për që më fitues. Në vitin 2012, pra, me këtë prodhim, kjo aktore ere, fitoi, jo ja të parin, por të dytin. Të dytin. Të dytin, në duke si ishte i dyti, apo nuk, si ishte i dyti? Nuk e me mëndë. Nuk ishte i dyti? Së më këtojtë, së më të këtojtë. Së skëtojtë, okej. Në regu. Së skëtojtë, ti e di, po të skëtojtë tani. Yeah. Apo jo, ja, për momendit Ok, do taj qimë <laughs> bon. 069 20 70 22 069 20 70 22 Këtë e mbaspan klubin e mqezit Cila është aktoria që fitohi të shmimin Oscar Me Silver Linings Playbook Katy Perry do të vitani me Roar Dhe mbasaj do tjetë JJ I used to drive my tongue and hold my breath Under her umbrella with the blues He said his name was Mr. Dumpty Or she could call him Humpty If she choose She said her name was Atere, vë uh, tërgojnë pak më parë për uh, njëjarin e uh, Harrison në no kënes Para oh, se uh, të kallumë dhe njëjarja, kemi një afikua e së linë, pëmë Alemi më gjësë si Alemi më gjësë Ku që e ti? Amariol Fejzo Amariol Fejzo, nga nga flet Amariol Nga Tirana Shkëllqyëshëm, atere, Amariol, uh, me qa merës, qa pënd ti? Mm, unë, papu, unë kështu, rre, këtë Sa djeqë e? Sa djeqë e? 15 ditë. 15 ditë. Ëh edhe 100. Unë uh, dua të, të ofroj një dhuratë otm klubin e mëmëjes, se ke qenë pari me këngën e ditës, kështu që bravo Marilo. Çfarë ka fituar? A Mariol. Ë uh, ka fituar një kupon nga Badikot edhe një revist Gracian. Ah, oh, u shkëlqeshëm. Një kupon nga Badikot, aty shërviten Bayern Munich-ut, aty shërviten ata të atatë Nasës para se të shkojnë në Hën, por ndodhet përballë stadiumit Dynamo. Ej, ato tek Rogneri të, të marrësh një kupon edhe për vesh të palesë. Ti je i zakonshëm. Që është badikot Bashme të të të krapi me një kopi reviste është për vajza edhe për djem uh, Po ti mund të aletëzosh me një vajza E të më bukur Oke? Okay? Këllës bukur më rëpafshim Më gjithë mirat është një tjetër të gjuhës i shpërblujër Rëdhum klubin e mqesit Mi një shdashur në në nërko Ora shënë në nënët të të e tëtë minuta Si shpër e thosha Në lidhe me gjërja Në jemi në Në no. uh, ku ishim? Një sekondë shih. Me Dek uh, Oqeanin. Jo, jemi në Afrikë, jemi në, në Afrikë, jemi në Afrikë, por po no. po mendoj për Nigeri. Jemi në Nigeri. Atëherë, ë uh, dhe janë atje një varkë me peshkatar, të cilët kanë dalë në Oqeanin Atlantik dhe po gjuajn pesh kur varka e tyre mbytet. Oh. Po, dhe tre ditë ka qenë midhdashur varka në ujë në Një vend të humbur atje Dhe sa persona kishtë në varë? Në varë kishtë një kuj pash Me 12 personat mm -hmm. Ja ku e kemi edhe detin Si shne si e altin Sula I këtu në klubin e mqesit Edhe sigurisht mbasi Varka ka rënë në fund të detit mm -hmm. Dhe ka shenë atje për rreth Dytit e gjysëm, 16 jetor Njerëzit i kishin humbur shpresat Se do të gjenin dika atje Vetëm se kur polumbarët kanë shkuar Mbasi 6 jetorës në fund Do Ojani i Atlantik kanë gjetur mm -hmm. në anien e mbytur një njeri të gjallë. Oh, dhe njeriu i gjallë ishte kuzhinieri i anies. Po si ai kishte dalë mban? Tani kuzhinieri kishte qen duke gatuar capetulla, siç tregon ai vet. Ne mm. unë isha këtu brenda, tha kur ania u mbyt. Mirpo, për fatin e tij të mirë, ka gjetur një xhep ajri brenda në anien e mbytur. Kështu oh, që, që ndërkohë që ania mua më ndodh me me rrobat e banjës gjithmonë. Po fundën e ujë dhe mndalin xhepa të kështu. Megjithasish ata nse po dajë. Ky e ka gjetur një xhepa ajri dhe ka qëndruar 60 orë në fund të detit. Ujë, ujë ka qen shumë i ftohtë atje, për shkak se. Imagjinoni, fund si të detit. Sido që jemi në Po vërtet një mrekulli që i ka ndodhur. Po, ka qen një mrekulli. Njerëzit që e kanë gjetur atje pastaj e kanë marrë sepse duke imagjinuar se çuar stresi ka kaluar ai gjithatë orë. Njan munduar që ta qetçojnë, e kanë veshur edhe atë me maskën e polumbarit, e kanë qetësuar shumë herë kanë thënë do të çojmë në shtëpi, mos ki merak. I thonë, çfarë gratë ketë më zotëri? Se menduan se mos ishte ne kapitene. Ishte kapitena, kapitena unë. <laughs> unë jam kuzhinieri. Ka thënë, ka thënë ai, mund ta dëgjojmë në fakt. Është i vetmi që ka shpëtuar nga 12. Po po, ja kuj flasin. Okay. All right, we going now. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Bringing your husband. Alexandra Kana, BBC News. Ishte ja kjo çështje. Me katal dhe është kthyer pasaj tek familja e tij, por jo pa i kaluar 60 orë në fund të detit. Edhe thonë që një zgjatje nuk bëri të shkurtër. Dhe është vërtetë, është rasti i provës. Është vërtetë. Ashtu që do të marr shembull. Nice. Ëh, miq, ne jemi klubi i mjesit. Këtu çdo ditë ne jome nga ora 7 deri në orën 10. Unë bëra një pyetje. Cila aktore ka fituar çmimin Oscar si protagoniste më e mirë Femër për filmin The Silver Linings <tër> Playbook? Përgjigjja <tër> e, për e saktë është Jennifer Lawrence. <tër> Jennifer Lawrence, le të shikojmë një klip nga filmi si për ta provuar. Jennifer Lawrence, aku ja sht. The big Nikki love, tell me about it. I want to understand it. We have a very unconventional chemistry. It makes people feel awkward, but not me. E hey, kam shumë qejf të filmu. Filmi është i jashtëzakonshëm. Edhe unë kam shumë qejf këtu. Electric between okay, us. Filmi na pa aktorët. Okay, yeah, we want to change each other. E ka fallen për Brady Cooperin, me siguri. But, but yo Jennifer. Të çonim. Jennifer Jennifer Lawrence është është absolutisht tek ky film. I mean people fight, couples fight, we would fight more than talk. Këta dizh have vlerat të saj. Si aktore si, si aktore Ashtë të dhysh karamele për syri Kështë që shikon një karamele Kështë e kështë shumë më vazangit Fituese është njina me numër 409 Dhe ka fituar 2 biljeta për në kinema Plus revistën Grazia Bravo, Bravo. Oke, okay, miç dashur në do themi pasit kemi gjuar nga gossip Love, long distance Kështë që kështë kështë Ashtë dashuri me distancat larkëta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 Enjoy it people. Ej, miqësi që ne jemi në klubin e Mqesit, ora është tani 9:18 minuta. Miqdashur, un jam ble në këtu bashkë me Jerin. Al dini, më ngjësonin edhe Lorit. Na ka shuar edhe ulta e cila thotë se për maratonën radiophonike të datës 24 dhjetor do të jetë ajo me ne. Do video untaj. Ne semë ulta kujdes supervision se ne këtu jemi. Skërciera u sillën e vajzën. Dite vajza takis për të pato. Po, ndoshasmësuar tani me të gdhirat, si nën e rre që është edhe si ka problem. Shusha, ne do të këdim në datër 24 djetë orëmi që da shurë këtu tuk e pritur dhurata Për të gjithë fëmijet më të varfër të Shqipëris Për ata që kanë më pak mundësi e, ekonomike por edhe të tjera e, Për të quar atyre Libra, për të quar atyre Lodra, për të quar atyre e, Tesha Vesja. Sepse duam që që qëmë gëzim të gjithë fëmijet e Shqipëris Silo mos e ka ta që nuk i kanë mundësit të fundit Përëndaj ju e, që jeni mirë njohës për gjithë mirat që jeda ju ka siel, tregonin bujar në këtë fundvit sepse kjo do të jetë më të vërtet shumë shpërblyese edhe për ju. Do të ndiheni aq mirë sa të thonë shkencëtarët se ndihen njerëzit që japin. Kështu që të bësh bamirësi, të bësh mirë, veçanërisht për ka fëmijë, veçanërisht në këtë periudhë të vitit, Bën është shumë mirë, është një mrekulli. Unë dua të vazhdoj kuicin tim me seri Mishdashur këtu në klubin e mëmësave. Sot e kemi pasur nga filma dhe me që po flasim për fëmijët Ciu film ka të bëj me ta? Kujdes. Mm -hmm. Bëhet fjalë për një film Disney. Mhm. Nëdoam titullin e filmit, un do të luaj një klip për ju. Ju do të dëgjoni këtë klip, qoftë në radio, qoftë në televizion, mund ta shihni dua titullin e këti filmi është një film për fëmi, është një film klasik nga Disney dhe Jakubjen Every job that must be done there is an element of fun You find the fun and snap The job's a game And every task you undertake becomes a piece of cake A lark A spree It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down the medicine go down medicine go down just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way Our robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig Though quite intent in his pursuit he has a merry tune to toot He knows a song will move the jovial old Evranë po kërkojm se cili është titulli i këtij filmi, dërgoni mesazhet në 0692070222 pa haruar emrin tuaj për të qenë fitues. 0692070222 Gjit... është një trip i vërtet, më dysh tash se mos kur fillon këndon ne kë i parkon këndon me zokun. <haha> Dobë kemi një fitues në lidhje me fjalën e censuruar? A kemi vallë? Kemi. E kanë gjetur në fund, kështu që le ta japim, le ta japim. Bërt fjal për kollaren. Kollaren, e saktë. Oh. oh, la kollara. Si që jam sot, jam dhe nesën Jam totalisht një vojë Urej kolaren, urej frurien okay. Urej më, më dhe matësin Urej kolaren, cekja i beratit Qështu që, kush ka fituar? Fituese është Elona me numër 129 Dhe ka fituar një orromanëson dhe një revistë Gracia Bravo, bravo Bravo i qovët Elona së një orromanëson dhe numërin e revistë Gracia mi. uh, Mishtashur, ne këtu në klubin e mëgjesit Japim shumë durata, jo pak Qështu që Përgjigjuni për klipin që dëgjuan nga filmi Disney dhe do të shikojmë se kush do të jetë fituesi i ravës. Kurt kthehemi, do të kemi edhe një lojë sa e njohim ne Altinën. O, Altinën. Sa e njohim ne Altinën? Surprizë për. Vetëm vetëm mbas pak ta taksi ieri, kështu që sesa momentin. Yes baby. Sometimes it just gets the pressure, you know, sometimes it's just too much. So we have to make decisions, you know, because you can't live life. If you can't live life right, you know what I'm saying? Whoa, yeah. Check it out now. Yo. Yes, I'm going to leave you, girl. I can't take the question, no. The forsin' and side day and when it comes to you baby you know what i try to do the right day but it seems like we never on the same line you know we've been about the same thing all the time yes i miss the days you used to be my sunshine i would stand for you to listen to the cold sign yes i'm gonna leave you girl can't get the question no more. and it's not getting better that's many reasons why but all we do is blame each other so i won't be around for long but yes i'll be missing you when i'm gone and i know i tried to be strong every day you just keep singing that same old song hey yes i'm gonna leave you girl can't take the question though Love once true make me girl it's done up for someone new still i don't wanna see your feeling side and blue who yeah the world be missing you can believe it's over cuz man love once true maybe girl it's done up for someone new still i don't wanna see your feeling side and blue ooh. na <të> Ora janë 9 dhe 26 minuta, vazhdoni të jeni në shoqërinë e klubit të mëjesit, në klub e fëmijësh në pikë 4 dhe në ekranin e Club TV-s dhe ne jemi gati për lojën se sa e njohim Altinin. Sa e njohim ne Altinin dhe sa e njihni ju Altinin miqdashur? Ësht uh, loja që do të luajmë tani, atëherë gocat uh, janë Jeri uh, dhe Sony që do të luajnë. Sony e ke një lavostil? Doj një lavostil? Po, po, e, e ke gati. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë gosa, kur u ndbe pyetjet për Altinin, ndërkohë Altini nuk na dëgjon zonjën Zotrin, uh, ai ka Do sërkufje dhe po të gjonë në dishka tjetër Paralelisht me ne Mënyrë që kjo të bëhet uh, Situash pa djenin e ti Unë do pëj tre pyetjen Lidhe me Altinin Gocat do të përgjigjen Ashtu se që gocat mendojnë Se Altini do të përgjigjet përgjigje. Pak më vonë Dhe ju do të bënit Një dhe një Jebni ato përgjigje që mendojni Se do t'jap Altini Kur këto pyetje të adrejtojmë Ati vet Shtu që Uh, ë, dritoj në 069 20 70 222, janë tre pyetje dhe nëse tre përgjigjet tuaja janë të njëjta me tre përgjigjet e Altinit, i okay, pari, i pari tituasi. për ju do të jetë fituesi i një durate nga Miqstan tek Cilan durat do t'japim. A japim uh, një jabim? lule? Po, një botaj lule. lule? Okej, okay. okay. do të jetë një lule e vogël në një vazo, ë, uh, cilën ju passe do ta merrni në shtëpi, do ta adoptoni, se tohet, dhe do ta rrisni vet. Okej? Okay? Dakor. Atyre, goca. Kuptes. Mm -hmm. Fillim fare. Pyetja e parë për Altinin do jetë kjo. Pëlqen hurmat, farzeza apo lluçet? Pëlqen hurmat, farzeza apo lluçet? Edi njerzit ndahen në dy kategori në këtë botë, ata që pëlqejn farzezat dhe ata që pëlqejn lluçet. Mhm. Mm Kështu që, te cila kategori hyn altin? Altini? Mhm. Mm 0670 20, 2070 222, për ju që luani me telefon. Video nr. 2 është kjo. Trup seksi. A dhe fytyrë jo aq e bukur? Mhm. Mm apo fytyrë seksi por me mungesë asetesh. Mhm. Mm Do zgjitha Altini. Kopta. E bija tek influencer. Ose ndoshta vetë të ishte. <laughs> por më them tek një vajzë. Do zgjitha. Si Trup seksi dhe fytyrë jo aq e bukur ampo një fytyrë shumë të bukur, por mungesë, mungesë asetesh. Domethënë përn... e komplikuar kjo dy. Pak e thas. <laughs> Unë e di që Altini ka çef, fjalën e kolme, e përdor gjithmonë kështu si fjalë. Kështu që i kot sekada. Për numrin 3, <laughs> për Altinin do të jetë kjo. Nëse do ti dhurohej. Mhm. <laughs> do të zgjithe një makinë sportive, ta Po themi ku A nëse Porsche... do ndani. Tanësi do merrte një dhurat, të cilat po, do ishte prej të dyve. Do të ishte një makinë sportive apo do të ishte një xhip. Nëse do të zgjithet. Një makinë e madhe nga ato që shkojnë, siç i themi ne zakonisht fori strada. Mhm. Uh -huh. Ah, po një makinë sportive nga ato të verdha të ultat që janë rrafsh me togën këtu. Edhe të shpejta më drejt. Edhe të shpejta sigurisht. Silendo Zet Aldini është më shumë Jeep, mendoni ju apo është më shumë makinë sportive? 069 20 70 222 -22, për çdo përgjigje tuaja. 069 20 70 222 -22, ja ku na bashkohet edhe një herë kolegu Sulaj. Miq, ne i bëm pyetjet, ju dërgoni përgjigjet tani kur të kthehemi mbas muzikës, do të kemi Zet Aldinin i cili do të flas vet për veten e tij. Ne paso do të shikojmë se kush është fituesi. Kthehemi pas pakë këtu me Jesit. Tani është Deau. Rumor has it. you love any more Don't mean that I meant it Just cause you heard it sa e r<td> Mirë se erdhët, miq dashur në klubin e mëqesit. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10, 10. në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. ëm um, tani I jemi gati. gati për të bërë edhe përgjigjet e pyetjes që kishim për uh, Altinin janë tre pyetje në fakt. Ne ju kemi dhënë juve mundësinë uh, që të u përgjigjeni këtyre pyetjeve. Ndërkoh, ndërkohë që Altini vet do të përgjigjet tani dhe do të shikojmë nëse vajzat këtu në studio dhe ju atje ku jeni keni arritur që të keni të njëjtat përgjigje siç do të na jap edhe vet Altin Sulaj kur të pyetet, sepse ai është autoriteti nr. 1 për sa i përket. Uh, Un jam gati. Altin Sulaj. Gati? Gati. Pyetja e parë për ty Altin është. Hurmat Farzeza apo ato luçe shiron ti më shumë hurma të farzeza apo ato luçe tako është një dilemë goxhave vështirë është vështirë është kjo e para e di në por... fakt mund të na kishim vënë edhe në fund këtë pyetje në fakt atë drejtë <laughs> pyetja e hurma është <laughs> por shumë e komplikuar uh, le të themi farzezat le të themi farzezat le të shikojmë se çfarë ka shkruar Rieri në fillim farzeza bravo <laughs> Edhe Sony ka thënë. Farzeza. Skimturizëm. Okej, pyetja e dytë altin mund të jetë pakës më e komplikuar. Megjithatë, trup seksi me fytyrë jo aq të bukur, apo një fytyrë seksi por me mungesë asetesh. Do thotë uh, një, një vajze që i si mungojnë në uh, mungesë të theksuar asetesh, po. <Range> anoreksike. O, oh, kjo paska qe qetuar me vështirësi. Do trupin seksi. E shikon se është më vështirë kë. Ja. Dhe fytyra juaja jo është e bukur. Imagjino kjo me fytyrën e jashtë bukur me një trup seksi, po fytyrën. Po, po. Fytyrën e ke, okay. la trupin e ke, okay. Është vështirë, por. Është vështirë bor zyria... frajerin e kë. Alternativën, <laughs> Alternativën e dytë. Alternativën e dytë atëre fytyrë seksi me mungesa asetesh. Altini oh. me ishtashot do të vejtashuri me një ka të figurat shkop Një nësini <laughs> <bi> të viduron të pokën Në <laughs> viduron të shkop Si të okay. si fia <laughs> Letë shikojmë nëse jeri i ka gjithu çaka të njëri Ja, unë kam gëbuar, kam thonë me trup seksi Trup seksi Gabin I ka i koha trupi seksi jeri Përdojrë batani e të ashtu Altini gjithë më thot e kollë me rikullen Trupat e bukorë Bullohem me batani e lëri vetëm fëtyrën <laughs> <laughs> jashtë Në që oh. fëtyrën e ka të bu trup seksi trup seksi thot nesori okay, kemi qavuar te dyja keni kto me vajza ja kusho panden imagjinalese tip pëlqen trupe vajzave po ti je sfreu tasje se jam pranu sjam ai çe mendoni ju mi <laughs> asht altini ndryshon brenda 24 orave mirë ai e bleshon bukur kaja kush ndryshon brenda 24 orave altini pra jo je kambim je kabim pyllja numër 3 altini ka shen kjo nu se do tutë dhuroheshin 2 makina, po duhet zjetesh njërën priturë mm, mm, Do të zjide makinen sportive, apo makinen foristrad Për të shpreur një fa më njëra Po, sa të a, bosa, vështira e të pas të të dilema Do të zjetesh një sportive të bukur Por rafsh me token, apo njën nga këto foristradat që të lejojnë për uh, që, uhtime mallore ta, ta kësha ditur këto pjetin e tre që të ishte këshu mm -hmm. Do kështë a zjedur hurma të luqe Themër me trup seksi Dhe for i strade <laughs> oh, të, bo, luj, Jo, një një këfar zezë Se luqe të bënë e qëllë Nga të, të do zida makinen, jo, të zida makinën Jo, for i strade Makinën sportive Makinën sportive, sportive. Lëtë qikëmë se qëfar të, të t'jeri Kam nga buar Se so unë me ndovaj që Duke qënë se i kulqejnë u stimet Se ashtë një gjip Do t'i hynë të mpun Okej, dhe qërë ka të në Sony Gjip Okej, dhe Sony iku Mirë, Gota jeni shumë nga vim Vetëm një gjedët, thot Vetëm uh, hurmë më farzajet Gja që ndodhejmë, prendejmë i këtu përta njërë njërë tjetërin Në akoma no, po. më <laughs> mirë Po prajejmë Mirë, okej, okay, do të vazhdojmë kuisin ti me serimi Shdashur sot uh, nga filmat Unë kam një pyetje të rradhës. Kemi fitues të faktishtë? Fitueset duhet ta shikoj pak lutem? Po, mund ta shikosh. Merri Popin me toppings. Merri Popin me toppings. Merri Popin Mary... se kemi është po. Joana me numër 224 dhe ka fituar kurse te Card Center. Kush është Joana? Joana. Joana. Joana. Joana. Joana. Po. Okej. Okay. Bravo Joana. Edhe që omë me clip. Meza, vëmë me figurë. Atë Mizdasho, në vitin e largët 1984, Ralf Machio dhe Pat Morita ishin protagonistët e një mega suksesi kinematografik shumë, shumë i njohur edhe në Shqipëri. Edhe një tjetër, në vitin 1984, aktorët Ralf Machio në rolin e nxënësit dhe Pat Morita në rolin e mësuesit ishin jes e një film i sjo në popolar let në djegim të klipp. Akson, at Akson, at Akson Akson Akson Shoo me penta fence Up, down Up, down Up, down Other side, look eye Always look eye Show me Pintahouse, side, side. Blacklist, <laughs> side, side. Side, side. Huh? Show me Waxmore, yeah. Waxmore. Yeah. Show yeah. me Waxmore. Shigoy, shigoy, shigoy, shigoy. Quit this. Shigo. <laughs> look, I always look, I always look, I, always look. Always look, I. come back. I always look Mr. Miyagi. Okay. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për çan fitues ndërkohë ora është tani për lajmet skiche me Altinin. Mm. Danielsan. Vale. <tëllit> <tëllit> Sofra shkodrane plot me lezhian, ankohet cuktaia. Organizimi i për vitë shumë i sofrës Shkodrane ka aceruar shumë keqë këtë vitë Shkodranin e lashtë, cukta ija i cili pasin vizite që zjatimë pak se 5 minuta e praktisit sofrën duke tërselitur. Kam hymë mrenë e kompa veten e rrethu me legiona, a si Shkodranës kompa, thot cuku duke tunur kokon si demat në pamplonat e Spanjës para se tisulen turmës dhe në fakt kjo është a i shëndovi. Pas i usku që u bëh flak në vityr, cuku usur për jashtë a organizimin sofr pa prekur me doras kënd, për duke o përplasur me trup, me këtë do që i dilte për para. I ka dhe dola i gjirë në përqytet dhe përfundova të pedo në alja, undjeva të mamë shkodër, të ka lezet shpirti, një atyte sofra kishtë dhe vetëm lezjona mërta marsha, për sëriti cukta ija. Okej, okay, palim derit. <gjë> palim derit, Altimio. Për e mështë pak me më shumë, basti dhe vitani, off the night është kjo, rip Këtës tërvitesh për të përbaluar qenë të racës pitbull, kur del me vrat nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Ora, është në nërë dhe 27 minutave, zhërën të jeni me klubin pikadur, e mëngjesit, në klabë e them, një ishën pikador dhe në ekranit e klabë të bëzë gjithështë. Mështë të gëni ardu në klubin e mëngjesit, mështë dashur është ora, atani në nëndë dhe 27, të sotjeri. Në Eduam ju ftojmë se ti kushtoni vëmendje kësaj ju lutem erani në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi me qesit gjithë ju që keni një zemër të madhe një vullnet të mirë dhe nuk ju përtojnë as duart as këmbët Elas mendja e bukur mbi të gjitha. E jani në tagonin faqen tonë në Facebook, facebook.com/klubimqesit, mund vinin në faqën time personale, jeni duke kërkuar Blendi Sala në Facebook atje dhe atje po merrem me këtë. Duam të organizojmë si klubi i mqesit, si stafi i Radio Sklobe FM dhe Klap TVs, por mbi të gjitha edhe si një grup miq që shkon përtej Radio Son e televizionit ku ne punojmë, për hapet gjitha të gjithatë rrethin social të miqve, shokëve, të gjithëve që njohim për të mbledhur për fëmijët me më pak fat e Në vendin tonë Lodra dhurat Për vitin e ri 2014 Duam që të qëmë gëzim Të këta fmi që e kanë Pa mundur përshka këtë situatës ekonomike të gëzojnë në ashtu si që të mjetë meritojnë, ne mendojmë gjithë të mjetë meritojnë njësoj të gëzojnë, kështu që ne do të rrim 27 or live në radio. 27 or, or. live në radio. Do të cilojnë Duke programin... Du të fëlluar nga ora 7 mgjesit e datës 24 djetëtor, dhe du të japim fund të nesërme në orën 10 mm -hmm. në datën 25 djetëtor. Êshtë e vërtet. Bravo, jeri. <laughs> Atë jemi gati për pop quiz. Jemi, unë jam gati për pop quiz, nëse no, doni. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilinda sa po legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop quiz. <laughs> Eca ti. <ty>. Është <Në> <laughs> top quiz. <gry> Mavogruda Quiz. Atëre un kam katër pyetje miq dashur, janë nga harta e Republikës së Shqipërisë Luan Jeri. Përshëndetje. Altini? Hello. Vesoni. Ej, zonim. Okej. Okay. Në rregull, atëre. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1? Pyetja numër 1. M në jug të vendit ton ndodhet Berati apo Tepelena? Shkruani vetëm ato që ndodhet më në jug. Mhm. Mm Dakor. Berati apo Tepelena, pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Më në veri të Shqipërisë ndodhet Tirana apo Durrësi? Mhm. Mm Cili qytet ndodhet më në veri? Tirana apo Durrësi? Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. 3. Më në lindje më i dashur është Kruja apo Fërkë <laughs> apo Përmeti? <laughs> Shkrovaja. Ë, uh, Kruja apo Permeti? Dakor. Ve <laughs> pyetja numër 4? Pyetja numër 4? Pyetja numër 4 më në përmendim është mm -hmm. Shkodra, Mhm. Mm apo Elbasoni? Shkodra apo Elbasani, çabant, çabant, çabant, çabant. <laughs> ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personazh fort i njohur edhe i dashur, Thomasin Kosov, para këtu tek ne. Zoti Bill Clinton në një intervistë po jepte një mbrëmje më parë në televizionin Fusion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka pranuar që gjatë kohës që ka qenë student, jo vetëm ai, por a, një pjesë mirë një e shoqërisë së tij. E shoqërisë së tij në Londër pinin hashish. Edhe dhe, dhe Tiritja që i ka ardhur uh, Clintonit ka qenë, ka pasur të bëj Sëpse Obama e ka pranuar Që kur ka qenë i ri, ka eksperimentuar Jo vetëm me marijuanën, e thoshtë e regulisht gjatë kohës shkollës mm -hmm. Por edhe me kokainën Ka ah, pranuar ja. presidenti Shtetë bashkuar të Amerikës, po kjo është historie vjetë Po atë i kurios i ri Nuk është fundi botës Nuk është shkerështë në drast të kalvur Dhe a i ka pranuar, po nuk ka qenë në diska që Tani e pjotën uh, Bill Clinton Billin. Sepse Billin e kanë pjotër në 92 Kur kjo ishte uh, kandidat Për të bërë president mm -hmm. Ashe ashtë vjetën par bje, 21 vjetën par Dhe në atë ko a i një farë mënyre E shmangu uh, pjotën Në atë ko tha unë e kam provuar Po mm -hmm. nuk e kam uh, futur në bark Kjo ka që në exact si <laughs> Se qfar a i kishtë të thënë në vitin 92 Kur ishte kandidat mm -hmm. Dhe kër e kanë bërë pjotën sërish A i ka thënë që Jo, më kam provuar. Mbark thapos m'pëlqeu dhaj shumë dhe nuk e nuk e provova 1-2 herë tha dhe nuk e kam. Realishtas nuk e kam, nuk e jam pasur shumë qejf. Mm -hmm. mm -hmm. Po thyesh nga kurështja. Po thyesh nga kurështja, por që edhe atëre kanë planuar sot tani që është bërë legale është shumë më kollaj <laughs> që ta pranoj. Megjithatë, un po shikoja në një klip tjetër ku ishte edhe tek Piers Morgan Live në CNN dhe Piers Morgan e ka pyetur ëh um, sepse uh, Bill Clinton i bëka imi toka bonon e Youtube-e oh. edhe i ka kërkuar oh. Piersi ka okay. kërkuar që ta bëjmë i të imin atënat dhe kam përshive një që zotria e ka për You do a pretty good bono impression This is your chance, Mr. President <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Well, am I original Well, am I original E kjo është. <laughs> no, wow. Kjo <laughs> njerëzit ka në morë. Imagjinoj një ish president të Shqipërisë për shemb, no, që e imitoj Ermal Mamashin. A ku ti mund ta shi? Një këngëtar, një, një artista, një gjë. Si zota bën. Se sa jo, në i vështirë. Absolutisht. Do bënte se e lejon moshën, ndërkohë Clintoni është 70 ca vjeç, po. A ti ja lejon moshën, thers amerikan. Çështja e emancipimit <laughs> ka të bëjë. <joh. laughs> E dhe auto ironiozot ku jetojmë <gjitë> A se bëj shaka, bëj shaka <gjitë> Të mregulluashmë një... Të mjergulluashmë <gjitë> uh, Letësojmë të një nëse kemi një fituaz për popkuitin Këllim pare ju pyetëm nëse më në juk të vendit është Beranti Apo Tepelena Tepelena E sakt jeri Tepelena është më në juk se Beranti AI AJJ AI AJJ Më eja, në veri AI JV Më në veri Tirana apo Durrës? Durrës. Durrës. Sakt. Bravo. Më në lindje Kruja apo Përmeti? E pa. Jamse unë thoj tani. A do të kemse? <gjë> Kruja apo Përmeti? Unë mendoj se është Përmeti, po nuk jam i sigurt. Më në lindje është Përmeti. Ok, gji, bravo. Më ndihmë për majë. E sakt. Bravo. Më në përëndim, edhe një herë te ty jerit, të bjen dy pyetje gjithmonë. Skërcëj baba. Më në përëndim është Shkodra apo Elbasani? Shkodra. Shkodra është sakt, bravo. Kush shkodra. është fitues Sonçe? Ëm. Um, Atëre Sonçe, më um... ndihmoi un, duke thënë që përgjigjet e sakta janë Tepelena, mm -hmm. Durrës, Permeti, bravo të sakt. Te Sara ka fituar një check-up në Spitalin Amerikan. Shkëndojë fitues të tjerë për të dhënë kemi? Kemi edhe një të Filmi fundi i fundit që hodhi Bledi. Po, tre, tre numrat e fundit të Desarës, vetëm për të sqaruar numrin e telefonit. 718. 718 Desara. Okej. Okay. Ndërsa Karate Kid ishte film i fundi që lënë qëtë Po, djali karatez, djali karatez, Daniel Sun, jejejej Ka fituar jetoni me numër 266 dhe ka fituar një giftback nga Electronic Line edhe revistën Grazia Oke, shkëllë qëshëmë Mirë, ne vendajme këtu, miqtashur klubim qesit out, edhe për ti të nësotme Ne do të lëmë djevinë që do të vim me Lime të këtu të orës Në që kanë gjarëgjë, kanë gjarën e një që? Në kërë për shmë e në kësë Në Po kemi këtu delegacionin që po jep një konferencë live tani në këtë momentin që po japin live. Kush është delegacioni kujt është? I Komisionit Evropian, Liria me progresin e Shqipërisë, jo te Krognerin, anëjën tjetër. Se tregojnë se kujt. Kan bërë takimet me presidentin, kryeministrin dhe po japin opinione çfarë kanë folur, çfarë kanë bërë. Ti si thua që do ta marrim statusin e avë? Besoj që do ta marrim, do ta marrim. Sëti anë ta ndukën. Datën 19-ën duket se është. Kemë edhe Holandën që është skeptike, Gjermania, porse Ministri jamë shtumë ishte këtu vënë para pak ditësh. Shpresoj që ka marrë një po. Domethënë, Irlanda është skeptike 1, Gjermania e Mari, Suedia ishte thaa. Suedia okay. e tha. Të tjerët po. janë mbështetës pasaj, Shqipëria është po mbështetës. Okay. Por do të jetë gjithë që ta marrim gjithsesi. E kuptoj, duhet të jetë unanime siç është atë vënë. Po. Ishh dashur urojmë që të marrim 29 vota pro, asnjë kundër kur të votohet për Shqipërinë, integrimin evropian, etj, etj, etj, etj. Cerebro do vitani është mama lover you're not done do takohemi sërish po ju ktoj orkestra Zaimi është këtu mbas pak ciao merr pahsim kaloj se bukur